și în cer și pe pământ El mi tată, și sfânt. Rotul Valeriu aduce cu multă bucurie programul I-005 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Studiul asupra Evangheliei după Ioan pe care l-am început de curând ne aduce astăzi în fața versetului 6 a cărui meditație am citit-o deja cu ocazia lecțiunii trecute și pe care o continuăm astăzi cu cele ce urmează. După aceea cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători, vom cerceta în continuare versetele 7-8, până acolo, până unde Dumnezeu ne va îngădui să ajungem. Înainte de aceasta însă, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat cu Moarți, băiatul acela foarte neștiutor, dar care, așa după cum vom vedea în curând, ajunge să ne facă de rușine pe noi toți ceilalți care avem cuvântul lui Dumnezeu, știm să-L citim, suntem înconjurați de oameni care ne-L pot explica și totuși facem mult mai puțin față de ceea ce știm decât a făcut copilul acesta. În lecțiunea trecută l-am lăsat undeva pe câmp, unde întâlnindu-se cu o femeie bătrână, aceasta i-a povestit pilda cu aia pierdută, după care Domnul Iisus, ca păstorul cel bun, s-a dus și a găsit-o. Aflăm că această expunere a pildei din scriptură a lăsat o puternică impresie asupra copilului, în așa fel încât în dimineața următoare, pe chipul lui moarți, se citea o deosebită bucurie. Era spălat, pieptănat, îmbrăcat mai deosebit ca altădată. Când veni femeia groparului cu animalele, o întrebă. Spuneți-mi, vă rog frumos, tanti, Dumnezeu vede oare toate faptele noastre? Femeia pur și simplu a amuțit deoarece nu cu mult înainte bărbată să o obătuse. Cu adevărave de fiule, și dacă facem rău ne pedepsește," mai spuse femeia cătrănită. O, eu n-am să fac fapterele, maică," promise băiatul. Dumnezeu să te binecuvinteze, copile, Dumnezeu cu tine." Măicuță, dar fiul său ne vede," se întoarce și mai întrebă moarți. Care fiu, mă copile?" Isus! A, Domnul Isus, zise femeia. Da, da, ne vede și el, dar hai, pleacă odată. Și moarți plecă. Pe drum simțea o mare bucurie la gândul că Domnul Isus merge la pășune, la fel cu el. Isus pe pajiștile cerului, iar el pe cele de jos de pe pământ. Acum nu mai îndrăznea să se certe cu animalele, de teamă să nu fie văzut și auzit de Fiul lui Dumnezeu. Toată săptămâna care a urmat, moarți a petrecut-o într-o fericire de plină tocmai se întorcea cu turma spre casă, era într-o sâmbătă seara, când clopotele sunau tânguitor, chemând credincioșii la biserică pentru a doua zi dimineața. Duminică dimineața, oamenii se duc la biserică. Ce fac ei acolo, nu avea de unde să știe moarți, deoarece el nu fusese niciodată. Când a murit stăpâna, a stat afară sub pridvor la un loc cu cerșetorii lângă Sicriu. A auzit el cântând organ înăuntru și preotul spunând ceva, dar de afară nu se înțelegea nimic. Odată, într-o iarnă, a cerut voie stăpânei să meargă la biserică. Vara nu se putea duce fiind plecat cu o turmă. Ce să faci tu la biserică?" îl întrebă stăpâna. Ca să citești, nu știi, nici îmbrăcat ca lumea nu ești. N-are rost să te duci, ar fi nepotrivit să mergi așa." Moarți sunt o mâhnire dureroasă în suflet. De bună seamă, oamenii merg la biserică pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu și cu Isus, Dar eu, o, oh, eu nu pot să merg. Iubiți ascultători, pasajul rezervat pentru lecțiunea de astăzi se încheie aici. Ne minunăm să vedem acest copil în simplitatea lui și în necunoștința lui, cât de practic a știut să aplice atât cât a auzit. Când a auzit el că Dumnezeu și că Domnul Isus vede toți oamenii în tot ceea ce fac, și bine și în rău, deodată observăm că și-a potrivit ținuta așa cum a avut-o el deosebit. S-a pieptănat. Și și-a aranjat atât cât îmbrăcăminte cât a avut, dar în așa fel încât să pară cât mai civilizat înaintea Domnului Iisus, care el era convins acum că îl vede. Și observăm că nu se mai certa cu animalele, pentru că Domnul Iisus îl vedea și îl auzea. Ce lecție grozavă! Este aceasta pentru noi toți cei care ne numim cu numele de copii ai lui Dumnezeu, avem pretenția că suntem creștini, avem pretenția că știm mult mai mult și într-adevăr știm mult mai mult decât copilul acesta. Oare ne gândim și noi tot așa de simplu și de adevărat cum este că Domnul Iisus ne vede când intrăm în cârciumă, ne vede când mergem la spectacole unde ne-ar fi rușine să știm că El este în mod fizic prezent lângă noi? Ne vede când mergem și facem multe alte lucruri De care ne-ar fi tare rușine să se afle că le facem De asemenea, El ne aude când noi tot ceea ce ne-a dat El Tot ceea ce ne-a dăruit, viață, soare, lumină, apă, mâncare, îmbrăcăminte Pe cei dragi, toate le dăm lui satana Și atunci El ne aude, ne dăm noi seama, suntem conștienți de adevărul acesta Ne aude când mințim, ne aude când spunem lucruri urâte se uită și el cu noi peste umărul nostru în reviste în care n-am vrea să știe nimeni, nimeni că ne uităm. Oare ne gândim la aceasta? Iată o învățătură deosebit de importantă pe care ne-o dă acest ciobănaș neștiutor de carte, acest copil atât de simplu în mintea lui, dar care a luat cuvântul lui Dumnezeu așa cum este și ne dă nouă o lecție puternică. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm! ca și în minutele următoare, când ascultăm mesajul cuvântului Tău, să devenim tot mai conștienți de faptul că Tu ne vezi, ne auzi, ești cu noi, Tu ne citești și gândurile și simțămintele noastre. Ajută-ne ca, fiind conștienți de lucrul acesta, să ne pocăim, Doamne, de tot ceea ce am făcut și Ție nu Ți-a plăcut, iar cei care nu Te-au primit deloc în inima lor ca mântuitor și stăpân să facă lucrul acesta acum, iar noi ceilalți care de multe ori uităm și neglijăm faptul că Tu ne vezi ce facem și auzim Să ne pocăim și noi de lucrurile acestea și să trăim o viață nouă Spre slava ta și bucuria noastră veșnică, amin De nu poți ca să fii cu mine Iisuse-ne orice al meu Nu pot, să nu pot niciodată să vârși, Isuse fără tine un pas, să mă pot lăsa o de toate, dar de tine nici când să nu mă las. Doamne, fă ca refrenul acesta să fie refrenul vieții noastre. Amin! Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere așadar că ne aflăm în versetul 6 de la Ioan de la capitolul 1, verset cu ocazia căruia am avut o serie de gânduri, cărora le adăugăm și pe cele de astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și bineînțeles cu bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ascultați. Versetul sună în felul următor. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Ioan, deci, era trimisul lui Dumnezeu. El a primit de la Dumnezeu chemarea pe care o avea de împlinit și învățătura. El l-a trimis, Dumnezeu l-a trimis, Dumnezeu i-a dat și ce avea să spună. Ioan n-a făcut semne și minuni și n-a avut vedenii și descoperiri, dar curăția vieții lui, învățătura pe care o răspândea și dorința arzătoare de a răspândi împărăția lui Dumnezeu în lume, arătau lămurit că era un om trimis de Dumnezeu. Numele lui n-a fost dat de părinții lui și de Dumnezeu și a fost comunicat de îngerul Gavril, unul din cei doi îngeri ale căror nume ne sunt descoperite. Mare cum a fost Ioan, datora mărimea lui în mare parte creșterii pe care a primit-o de la părinții lui Evlavioș, care trăiau o viață curată într-o lume plină de păcate. Această creștere însă n-ar fi fost de ajuns, dacă n-ar fi fost schema de Dumnezeu, încă din pântecele mamei lui, la o slujbă așa de înaltă și anume, pregătitorul căii lui Mesia. Dintre cei născuți din femei, nimeni n-a fost mai mare ca Ioan Botezătorul, așa cum ni se arată la Matei 11 cu versetul 11. Dar, ca toți trimișii lui Dumnezeu din toate timpurile, Ioan n-a fost primit de conducătorii poporului de religia oficială, ci s-a retras în pustia iudeii și acolo propovăduia pocăința. A avut un sfârșit martiric. Irod i-a tăiat capul. Jertfa lui Ioan a pregătit jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Christos. În versetul următor, la versetul 7, aflăm despre Ioan că El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin El. Ioan, deci, a venit ca martor, nu ca predicator, sau ca scriitor, sau ca învățător al Domnului Isus Christos. Ce este un martor? Un martor este omul care știe sigur un lucru. Rostul martorilor este să convingă pe oameni să creadă în adevărul spus de ei. Să nu ne oprim niciodată și nici o clipă la ceea ce nu este adevăr. Ioan a venit ca martor al lui Hristos, Lumina. Dar tu, dragul meu, pentru ce ai venit în lume? Creștinul este în primul rând un martor al lui Hristos. Ești tu acela care te numești creștin, indiferent de ce alt nume pui. Poate că te numești creștin ortodox, poate că te numești creștin catolic, poate că te numești creștin după Evanghelie, poate că te numești creștin pentecostal. sau mai știu eu ce altele. Orice altă denumire ai pune după creștin. Dacă ai zis prima dată creștin, trebuie să fii neapărat un martor al lui Hristos. Ei bine, gândurile, simțămintele, planurile... Vorbele tale, ochii tăi, privirile tale, umblările tale Spun toate acestea despre Hristos? Ești tu un martor al lui Hristos? Dacă nu ești, am o veste foarte tristă pentru tine Să știi că pentru faptul că te-ai numit cu numele lui Hristos Și ai trăit împotriva lui Ai neglijat să fii martor al lui Hristos În ziua cea mare a veșniciei vei fi tras la răspundere Domnul te va întreba Cine te-a pus să iei numele meu dacă știai că nu vrei să trăiești așa cum te-am pus eu să fiu un martor al meu și vei da socoteală iubitul meu pentru faptul că te-ai numit creștin, dar ai trăit în afară de Hristos fără să-ți pese de El. Nu ai trăit așa cum am văzut pe ciobănașul acela din poveste, în momentul în care a aflat că Isus îl vede, atunci a început să se spele deosebit, să se piepte deosebit, să se îmbrace deosebit, pentru că el era conștient în simplitatea lui, a înțeles că dacă Domnul Isus mă vede, nu se cade să mă port oricum. După aceea nu se mai certa nici cu animalele și în tot timpul și în tot locul era conștient de prezența Domnului Isus Hristos. Ei bine... Dacă nu fac același lucru și eu, care mă numesc creștin, și tu, care te numești creștin, dacă îmbrăcămintea mea, portul meu, dacă vorbele mele, privirile mele, gândurile, picioarele, mâinile mele, tot ceea ce fac nu sunt o mărturie pentru el, în ziua cea mare mă va întreba Domnul. Dacă ai vrut să faci ce ți-a plăcut, este treaba ta, dar de ce mi-ai luat numele meu peste tine? Facă Domnul. Ca să devenim tot mai pătrunși de seriozitatea acestui act și dacă nu pentru altceva, măcar pentru binele și fericirea noastră veșnică să ne trezim la timp și dacă n-am trăit ca martorii lui până acum, să ne cerem iertare la el, să ne pocăim că el este gata să ne dea și chiar dorește foarte mult să ne dea și după aceea să începem să trăim o viață de adevărați martori ai lui. Sau... Dacă nu vrei neapărat să trăiești ca martora lui Hristos, cel puțin nu te mai numi cu numele lui Hristos și măcar n-ai să primești pedeapsă și pentru faptul că te-ai numit cu numele lui Hristos. Nădăjduim însă că toți ascultătorii iubiți ai acestui program Vor deveni conștienți de seriozitatea acestui fapt Și nu numai că se vor numi creștini și că nu vor vrea să lase numele acestea Ci vor începe de acum încolo să trăiască o viață demnă De numele de creștini de care se trage după Hristos Martor al lui Hristos Vorbind mai departe despre martor Spunem că martorul adevărat nu schimbă mărturisirea El nu are două feluri de mărturisiri și este gata pentru mărturisire în orice timp și în orice loc. El mărturisește că este martor cu gura și mărturisește în același fel, în același timp și cu fapta cu viața lui trăită că este martor. Ioan mărturisea în așa fel ca să convingă pe oameni să creadă în Hristos, lumina adevărată, dătătoare de mântuire care venea după el. Noi suntem chemați în același fel ca prin mărturia noastră oamenii să vină la Hristos. De aceea trebuie să ne punem mereu întrebarea. Felul cum am îmbrăcat eu, atrage pe oameni la Hristos? Mai ales partea feminină, felul cum vă îmbrăcați dumneavoastră, vă îmbrăcați așa ca să atrageți pe oameni la Hristos sau să atrageți mai degrabă privirile pofticioase și păcătoase murdare ale bărbaților? Foarte multă atenție și noi bărbații ne punem aceeași întrebare. Prin felul cum ne îmbrăcăm și ne purtăm, Vrem să atragem pe oameni la Hristos, să le descoperim pe Hristos sau vrem să atragem partea feminină, privirile aprobatoare și pufticioase ale fetelor asupra noastră, mai ales cei tineri? Dacă nu mărturisesc despre Hristos ca să convin pe cei din jurul meu că El, Hristos, este mântuitorul păcătoșilor, că prin credința în jertfa Lui se capătă mântuirea și că El va veni a doua oară ca să-și ridice biserica, mai bine să nu spun nimic, mai bine să nu mă mai numesc creștin. Ioan era un martor care ardea pentru Hristos. Întâi trebuie să ard. Trebuie să am focul leuntric al Duhului, foc care aprinde toată ființa mea într-o flacără a iubirii față de Domnul Isus și față de oameni, un foc care îmi dă putere să înlătur nepăsarea și mă silește să ard pentru Domnul. Un foc care face să ardă toate plăcerile mele pentru cele ce mă înconjoară, și mă face să, fiu, să ard de plăcere și de bucurie și de dor numai după lucrurile de sus. Acesta este izvorul și taina sfințeniei și a puterii. Apoi trebuie să strălucesc. Flacăra lăuntrică va ieși la iveală prin ce vorbesc și prin ce fac. Prin aceasta, viața mea de toate zilele va fi mult mai înălțată. Cei din jurul meu își vor da seama că am fost cu Domnul Iisus, iar strălucirea luminii care este în mine va atrage pe oameni la el. Purtarea mea va avea pe ea pe cetea dumnezeirii. Citim deci despre Ioan că el a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. În tocmai după cum aurora dimineții anunță soarele care va apărea, tot în felul acesta și Ioan, prin mărturisirea lui, trebuie să anunțe pe cel ce venea după el noi în același fel prin mărturisirea noastră cu gura și prin umblarea noastră de zi cu zi atât în sânul familiei cât și printre vecini și la locul de muncă și în adunare și pe oriunde ne aflăm prin aceasta noi suntem ce a fost Ioan și anume un martor o aureolă care anunțeră răsăritul soarelui Ioan era martor și anunța venirea Domnului Isus în trup pe pământ ca mântuitor al păcătoșilor noi în poziția în care suntem astăzi, suntem martori și arătăm, vorbim lumii despre venirea Domnului Sus acum să-și ridice biserica sa. Și prin purtarea noastră îndemnăm pe toți cei din jurul nostru, pe toți cei cu care venim în contact, să vină la Domnul Sus să-L primească, să se grăbească, să-L primească ca mântuitor, pentru că atunci când va veni să-i ridice și pe ei sus în slavă. Iată deci menirea noastră pe pământ, suntem martori care anunțăm că Domnul Isus Hristos va veni în curând să ia numai pe ai lui la cer. Și prin felul cum ne purtăm, îndemnăm pe toți să se predea Domnului Isus, ca să facă parte din slăvita mireasă care va fi cu el și va împărăți cu el în vecii vecilor. Ioan îndrepta pe oameni nu spre el, ci spre Hristos, care era adevărata lumină. Întrebarea se pune... Spre cine îndrept eu trăirea mea? Spre cine îndreaptă pe oamenii? Spre Hristos? Spre felul lui de a fi? Sau spre mine? Spre talentul meu? Spre gruparea mea religioasă? Sau spre vreun om care mi se pare mie a fi mare? Să nu ne oprim la lucruri care nu sunt lumină, oricât de frumoase și atrăgătoare ni s-ar părea. Hristos? El este lumina cea adevărată, spre El trebuie să îndreptăm toți oamenii și în tot timpul, prin atitudinea noastră, prin îmbrăcămintea noastră, prin gândurile, vorbele, faptele și umblarea noastră. Spre El, spre Hristos trebuie să îndreptăm pe oameni. Acesta este rostul nostru, singurul nostru rost pe pământ, dacă suntem creștini, pentru asta am fost născuți de Dumnezeu și trimis pe pământ, pentru asta am fost născuți a doua oară din El, dacă suntem și dacă nu suntem, trebuie să știm că am fost trimiți pe pământ ca să ne naștem a doua oară din Hristos, ca să-i devenim martori ai lui, ai apropiate lui veniri pe pământ. În versetul următor, la versetul 8, citim cu referire la Ioan următoarele. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Iubitul meu, trebuie să știi sigur ce ești și ce nu ești. Pentru că aceasta este o datorie și ca om și mai ales ca urmaș al Domnului Iisus Hristos. Numai atunci când știi sigur cine ești și ce misiune ai pe pământ, numai atunci te dăruiești cu tot focul inimii pentru împlinirea ei. Ioan știa sigur că nu este El Lumina și știa sigur că nu este El Mesia. Știa însă sigur cine este El. Eu, spune El în capitolul 1 cu versetul 23... Sunt glasul celui ce strigă în pustie Și pentru această slujbă și-a pus el toată ființa și toată vremea Iubiților, să nu ne oprim la lucruri care nu sunt lumină Oricât de frumoase ni s-ar părea Ci întotdeauna să căutăm lumina și să rămânem în ea Ioan nu era lumina, ci numai martorul luminii care era Iisus Hristos Când luna se arată seara pe cer Oricât de puternică ar fi strălucirea ei și oricât de senin ar fi cerul, noaptea rămâne noapte. Luna este și ea o lumină, dar nu poate face din noapte zi. Luna nu are lumina ei, ci reflectă lumina soarelui. Ea este în același timp dovada luminii soarelui, este mărturia despre soare. Mărturia despre lumină este o lumină, dar o lumină care nu poate schimba noaptea. Noi ne putem, dacă vrem, ne putem opri la multe lucruri frumoase și folositoare despre Domnul Isus. Dar prin acestea noaptea vieții noastre nu se schimbă, căci mărturia despre lumină nu înseamnă lumină. După cum nici mărturia lunii despre soare pe care o dă prin lumina reflectată nu înseamnă soare și nici nu schimbă noaptea în zi. Ferice de omul! care nu-și sprijinește credința pe mărturia despre lumină, ci credința lui se sprijinește pe lumina însăși, adică pe Hristos. Domnul Isus este lumina și numai prin lumina lui vedem lumina așa cum ne spune la Psalmul 36 cu versetul 9. În versetul următor, la versetul 9 de la Ioan, de la capitolul 1, citim. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Iată, iubiții mei, căci Hristos este adevărata lumină. Toate celelalte lumini nu-și au izvorul în ele însele și sunt vremelnice. Numai El, Hristos, este lumina veșnică și care n-are nici o întunecime. Hristos este lumina vieții. Când mă cercetează El, mă trezesc și mă scol. Dacă primesc ca lumina Lui să intre în viața mea, cresc din putere în putere. Unde e lumină, moartea nu poate să stea și unde e Domnul Isus, viața ajunge veșnică. Hristos este lumina adevărului. Când El devine al meu și când îmi petrec zilele și nopțile în legătură cu El, în prezența Lui, în lumina Lui atunci știu ce să cred și nu mă cufund în întunericul îndoielilor. Când singura mea dorință este să-L urmez pe El, care este lumina adevărată, atunci am o călăuză sigură pe calea vieții. Umblu în siguranță când umblu cu Domnul Isus Hristos și atunci sunt la adăpost de valurile atâtor îndoieli și probleme care se iesc în viață, din care nu știu cum să ies. Hristos este lumina bucuriei? Când legătura dintre el și mine este neîntreruptă, inima mi se umple de o mare bucurie. Sufletul meu primește atunci puteri noi, care îl fac fericit. El trăiește în bucurie, biruință și slavă. Luminează, Doamne, fiecare zi din viața mea. Lumina aceasta ne spune deci Evanghelistul Ioan despre Domnul Isus. Era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumina are o putere ciudată asupra oamenilor. Omenirea întreagă dorește dându-seama sau nedându-seama după lumină. Nenorocire mare însă este că nu caută acolo unde este și anume în Domnul Isus. În lume sunt multe așa zise lumini care înșeală sufletele, căci într-adevăr, Multe căi par bune, dar la urmă duc la moarte. Lumina diferitelor sisteme filozofice, lumina miilor crezuri religioase, lumina artelor și a rânduirilor pământești și așa mai departe, lumini care nu dau viață veșnică și nici pacea, ci nici liniștea zilei de azi. Ba încă, cuvântul ne spune că până și Satan se preface într-un înger de lumină, dar să nu uităm, el nu este lumină. Cine se predă cu adevărat Domnului Isus, primind felul lui de a fi în gândirea și trăirea de fiecare clipă, așa cum am văzut și pe Ciobănașul din poveste, acela este izbăvit de toate luminile false din lume și înaintează statornic spre împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind din lume. Lumina este nepărtânitoare. Ea luminează tot ce se află în calea ei. Pe cei care fug de ea îi lasă. Lumina nu aleargă după ei. Cuvântul ne spune aici că luminează pe orice om. După cum s-a spus în meditația de la versetul 6, în limba greacă, pentru cuvântul om este termenul antropos, care tâlmăcit înseamnă privitor în sus. Cine privește în sus este luminat de fața Domnului Isus, soarele dreptății. Cum scriem în psalm, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Numai cine este om privitor în sus, primește și înțelege lumina Lui Hristos. Fără părtinire, lumina Lui cuprinde pe toți cei care privesc în sus, nu pe pământ. Pe toți cei care umblă după lucrurile de sus, nu de pe cele de pe pământ. Pe toți cei care prin credință locuiesc în locurile cerești. Dragul meu, se pune întrebarea. Ești și tu unul din cei care privesc tot timpul în sus? Ești tu cu adevărat un antropos privitor în sus, un om? Atunci trebuie să știi că lumina Domnului Susten te și pe tine, transformându-te în lumină. Lumina aceasta, cum ne arată cuvântul, luminează pe orice om, adică pe acei care privesc în sus, nu la lucrurile, nu la plăcerile, nu la cele pământești, ci în sus Iubiți ascultător cu gândul acesta minunat și cu îndemnul De a privi în sus tot mai mult, de unde ne vine izbăvirea și lumina Anunțăm încheierea programului I-005 Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi Așa cum ne-a pregătit-o El în Domnul Isus. Amin.